Ne bucurăm de prezența Domnului pe care am simțit-o încă din primele momente când am venit în locul acesta. Luni făceam așa obiceiul pe care îl avem dimineața să facem exerciții și nu mă așteptam ca Domnul să-mi dea subiectul care urmează să îl prezint cu ajutorul lui Dumnezeu. Și Domnul mi-a vorbit, era o frază, pe care am ascultat-o în timpul unei predici și am simțit că Domnul îmi vorbește subiectul pe care trebuie să-l prezint în următoarele trei duminici. Și am intitulat subiectul acesta completul 3A. Acum, la început va fi puțină matematică. Câți dintre voi vă place matematica. Ok, nu va fi, nu va fi uh, ecuații grele de rezolvat. Pentru că completul 3A este asemenea unui complet de judecată, unde procurori, judecători și advocați sunt implicați în rezolvarea unui litigiu. A unui probleme. acei avem aici advocați care... Știu ce înseamnă lucrul acesta și cei care ați fost la judecată sau tribunal, la judecătorie sau tribunal, înțelegeți ce înseamnă un complet de judecată. Completul 3A cuprinde trei elemente esențiale pe care Domnul vrea ca fiecare din noi să le înțelegem și apoi să le aplicăm în trăirea noastră de zi cu zi. Completul 3A este format din atmosferă, atitudine și acțiune. 3A. Atitudine plus voință determină atmosfera. Iar atitudinea și atmosfera plus voință determină acțiunea. O ecuație destul de simplă, dar complicată în momentul în care vrei să o aplici în viața ta. E ușor de scris, e ușor de vorbit, dar este important ca noi să putem să trăim sub imperativul acesta al completului 3A. În această dimineață aș vrea să citesc din Matei, din capitolul 18, două versete. A fost foarte mirat pentru că nimeni nu știa uh, atât de clar subiectul, nici de unde voi citi, dar am văzut cum s-a îmbinat încă de la început. Versetul 18, 19 și 20 din Matei 18. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi deslegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecale, le va fi dat de Tatăl meu care este în cer. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Aici este vorba de puterea bisericii. Aici este vorba de puterea unității. Aici este vorba de puterea pe care o au oamenii lui Dumnezeu, creștinii, copiii lui Dumnezeu, atunci când se adună împreună și nu trebuie să fie o mulțime, ci doi sau trei, dacă se adună în numele lui Iisus Hristos, Isus a spus, eu voi fi prezent acolo. Este puterea prezenței lui Isus Hristos în mijlocul Bisericii. La început am vrut să abordez toate trei ingrediente ale completului 3A, dar am simțit că nu-mi ajunge 50 de minute pentru aceasta. Pentru că este foarte vast acest subiect. De aceea astăzi vom vorbi despre atmosferă. Acum aș vrea să mă înțelegeți că nu este vorba despre spațiul pe care noi îl vedem deasupra noastră. Atmosfera deasupra noastră. Nu este vorba despre atmosfera ca unitate de măsură a presiunii. Ci în această dimineață aș vrea să vorbesc despre atmosfera ca mediul, ambianța, starea de spirit, climatul generat de o persoană, de un grup sau de o societate. Într-o familie era tata, mama și un copil de aproximativ doi ani. La doi ani copiii înțeleg lucrurile, mai mult decât ne putem noi închipui. Și tata și mama l-au instruit pe copilaș în ceea ce privește anumite reguli ale casei. Mama a primit un cadou din partea tatălui, un bibelou foarte frumos. Și l-au pus la o înălțime la care să nu ajungă copilul. Și ei își făceau treburile în bucătărie. La un moment dat au auzit că ceva a căzut și s-a spart. Copilul a pus scaunul, s-a urcat pe scaun, a atins bibeloul, bibeloul a căzut și s-a spart. Mama a intrat și a strigat, ce ai făcut? La care tatăl a fost mobilizat din bucătărie și a venit și el. Și tatăl știa că copilul a făcut ceva, a venit cu iau în mână. Copilul a rămas nemișcat pe scaun, cu mâinile sus, spre locul unde a fost Bibelou. Și apoi s-a întors pe părinți care au creat o atmosferă de stres. Erau foarte stresați. Și a zis, Mami, așa e că tu mă iubești? La care ea a rămas dezarmată. Dar l-a văzut pe tatăl că este gata cu nuiaua. Și tu, tată mă iubești? așa că nu mă vei bate tare. Copilul acesta, la vârsta de 2 ani, a înțeles că el poate schimba atmosfera pe care a creat-o el. Și a făcut uz de lucrul acesta în favoarea Lui, schimbând această atmosferă. Pentru că părinții când au văzut inocența Lui și modul în care stătea cu mâinile ridicate, n-au mai avut puterea nici să-L certe, nici să-L bată. Frații mei, aș vrea să înțelegem în această dimineață Că atmosfera în care noi trăim este sub controlul nostru. Că atmosfera pe care noi o acceptăm în viața noastră este o responsabilitate pe care noi o avem înaintea lui Dumnezeu. Că atmosfera în care noi lucrăm și acționăm poate să fie o binecuvântare sau poate să fie un obstacol în lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Atmosfera poate să fie negativă sau pozitivă în funcție de modul în care noi alimentăm aceasta și care este sursa din care noi ne alimentăm. Elisei a înțeles că nu poate proroci fără să intre într-o atmosferă de închinare. De aceea, când a venit cei trei împărați înaintea lui să le dea o soluție, el a chemat un muzician care trebuia să cânte. Elisei trebuia să intre în închinare înaintea Domnului ca să se poată cupla cu Domnul și pentru a răspunde întrebării acestor trei împărați. Apoi îl vedem pe Saul în 1 Samuel 10, capitolul 10, versetul 10 și 11, că a ajuns în mijlocul unor proroci. Era o atmosferă profetică și pentru că era o atmosferă profetică, Saul, care nu era proroc, a început să prorocească. Noi trebuie să înțelegem că atmosfera în care suntem generează, vitalizează, ac acționează asupra capacității noastre și asupra darurilor noastre. Și de multe ori, când este o atmosferă profetică, Domnul vorbește fiecăruia din cei care sunt concentrați înaintea Domnului. Când este o atmosferă de închinare, Domnul lucrează cu puterea lui. Îl vedem pe Isus Hristos, în Matei, în capitolul 13, versetul 58, că se duce în Nazaret. Și ceea ce a făcut în alte părți, vroia să facă și în locul lui natal. Dar pentru că acolo era o atmosferă de necredință, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a făcut minuni în altă parte, n-a putut să facă nicio minune în Nazaret, pentru că era o atmosferă de necredință. Apoi îl vedem pe Iisus Hristos, invitat de fruntașul sinagogii Iair, să vină la el acasă, pentru că fetița lui este bolnavă. Iisus a fost mișcat de credința acestui om. Marcu, capitolul 5, vesetul 36 la 41. Și când a ajuns la acasă, la, la Iair, a văzut bocete, plânset, o atmosferă de mormântare. Oamenii au venit și i-au spus lui Iair: Fetița a murit, nu mai are rost să vină Isus. Dar Isus a acționat prin atmosfera de credință care era în Iair. Și când a intrat în casă, și-a dat seama că în atmosfera care era acolo, nu putea să facă această minuni. I-a scos afară din casă pe cei care își băteau joc de el, pe toți cei care boceau. Și l-a lăsat numai pe Petru, Iacov și Ioan. Și după câteva momente, a ieșit cu fetița afară în viață. Frații mei, aș vrea să înțelegem. Isus Hristos este un exemplu pentru noi. Atmosfera pe care noi o acceptăm, în care noi trăim, care guvernează, în lucrările pe care noi le facem, este foarte importantă. Și noi suntem responsabili de această atmosferă. Noi putem schimba această atmosferă. De aceea aș vrea să ating punctul 2 al acestui mesaj și anume poziția noastră față de atmosfera din jurul nostru. Ca și creștini, ca și copii ai lui Dumnezeu, atât la nivelul sufletului nostru, cât la nivelul familiei noastre, la nivelul societății în care noi trăim, a bisericii în care suntem, noi putem să influențăm atmosfera de acolo Și putem să avem două poziții O poziție pasivă Și una activă Poziția pasivă Am denumit-o poziția de termometru Iar poziția activă am numit-o poziția de termostat. Acum, cei care nu cunoașteți automatizări, poate că faceți, nu faceți mare deosebire între termometru și termostat. Termometru este aparatul care măsoară temperatura, o evidențiază și știm ce atmosferă avem. Rece sau caldă? Afară este rece, momentul ne arată minus două grade. Înăuntru este foarte cald. Am mers la stație și am spus, mă opriți încălzirea, nu mai pot, transpir. La care cei de la stație mi-au spus, fetele se că rece. Astă noapte n-am putut dormi de cald. Soția a zis, a fost foarte bine. Vedeți, aici, nu pe a ne potrivim, probabil că acum întineresc și sângele se mișcă cu mai multă putere și de-aia mi-e cald. Termometrul măsoară temperatura, dar nu acționează cu nimic Asupra ei Termostatul, avem aici termostat Trei termostate pe perete Și se reglează Nu știu la cât e reglat acum La 20 de grade să zicem În momentul în care se atinge Temperatura de 20 de grade Se oprește sursa de căldură Și temperatura coboară 2-3 grade Și când coboară În plaja pe care am fixat-o Pornește din nou căldura deci, termometrul măsoară, are parte pasivă, știm ce temperatură este, termostatul reglează, mărește sau micșorează temperatura. Ca și copiii lui Dumnezeu, noi nu trebuie doar să măsurăm atmosfera din jurul nostru și să spunem este real. Este o atmosferă plină de stres. Este o atmosferă îmbibată, în îngrijorare. O atmosferă uh, sceptică, o atmosferă pesimistă. Noi nu trebuie doar să o măsurăm, ci noi trebuie să fim termostate, adică să schimbăm atmosfera după modul în care Dumnezeu ne călăuzește, după modul în care noi știm că trebuie să fie. În locul atmosferei de necredință, noi trebuie să venim cu credință. În locul atmosferei de pasivitate, noi trebuie să venim cu închinarea, cu rugăciunea, și astfel această atmosferă de pasivitate se activează. Este exact așa cum mai avea un ventilator care suflă în foc. Nu știu dacă cei care faceți căldură cu sobă, în momentul în care aprindeți focul și... Încerc să găsesc un cuvânt care să-l înțelegeți. Tragerea sau țugul. Știu că nu știți ce e asta. Știu. Dar în momentul în care, parcă noi vrem să ajutăm focul și atunci suflăm în foc. Frații mei, când vedem o atmosferă rece, o atmosferă încordată, o atmosferă sumbră în jurul nostru, noi trebuie să suflăm în focul lui Dumnezeu ca Domnul să schimbe această atmosferă și să fie o atmosferă plină de credință, o atmosferă a închinării totale înaintea lui Dumnezeu, o atmosferă îmbibată în rugăciune, o atmosferă care deschide cerul și coboară atmosfera cerească și Dumnezeu își poate face lucrarea. Este important lucrul acesta pentru că noi putem deschide cerul și putem închide cerul Prin atmosfera pe care o creiem Cei din Nazaret i-au închis cerul pentru Fiul lui Dumnezeu Și n-a putut să facă minuni Vreți să vedem minuni? Rați, mei, minunile sunt cele care au făcut ca biserica primară să se mulțească și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Avem nevoie ca oamenii zilelor noastre de astăzi să vadă minunile lui Dumnezeu, nu teorii, nu filozofii, să vadă că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu răspunde rugăciunilor, că Dumnezeu intervine în timpul închinării, că tușile cad jos. Oamenii sunt eliberați din închisoare și oamenii văd slava lui Dumnezeu. Avem nevoie! cine e responsabil de această atmosferă? Dumneata și eu. Când vii la biserică, trebuie să vii pregătit. Trebuie să ai așteptări. Trebuie să înțelegi că tu... Poți influența atmosfera din biserică. Tu poți influența atmosfera din Sufletul tău. Așa cum David se adresa Sufletului și spunea, Hai, ieși din amorțiala în care ești, trezește-te. Suflete, laudă-L pe Domnul! Vorbea cu El însuși. Atunci când într-o familie există o atmosferă de gheață, orică câte ori intri într-o familie, într-o casă, simți atmosfera care este acolo. E o atmosferă primitoare, oamenii zâmbesc, oamenii te primesc bine, ești așteptat, simți lucrul acesta, simți atmosfera de acolo. Dar dacă este o atmosferă rece, încordată, plină de stres, tu poți, prin cuvintele, prin atitudinile, prin ceea ce faci, fiind un termostat, să aduci căldură, să aduci un zâmbet, acolo unde nu există zâmbet, să aduci speranță acolo unde nu există speranță. Fiecare din noi putem schimba atmosfera din familiile noastre. Și suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de atmosfera în care trăim acasă. Atât soțul cât și soția și copiii la fel au această responsabilitate. În biserică responsabilitatea aceasta este cu atât mai mare. Apostolul Pavel și Sila au intrat într-o atmosferă de închisoare. Acolo nu -i bucurie. Acolo fiecare era supărat, fiecare și avea problemele lui și condamnarea lui. Dar ei au înțeles că nu sunt termometre să constate lucrul acesta. Și sunt termostate. Ce ce au făcut ei? Au început să cânt. În închisoare? Au început să laude pe Dumnezeu. Au cântat cântări de laudă, spune cuvântul Domnului. Și în momentul în care au intrat în închinare înaintea lui Dumnezeu, atmosfera s-a schimbat. Atmosfera rece, atmosfera închistată, atmosfera de condamnare a început să se împrăștie, lumina lui Dumnezeu a început să îndepărteze întunericul și ușile închisorii s-au deschis. Lanțurile cu care erau legați cei întemnițați s-au desfăcut și au devenit liberi. Frații mei, putem noi să schimbăm atmosfera din jurul nostru? Putem. Aleluia! Apostolul Pavel i-a rugat pe cei din Efes, Tesalonic și Roma, și au zis către ei, rugați-vă pentru mine, pentru că apostolul Pavel a înțeles puterea rugăciunii care creează o atmosferă în care Dumnezeu își face lucrarea. Dumnezeu se atinge de inimile oamenilor, Dumnezeu schimbă părerile oamenilor, Dumnezeu lucrează cu putere, vindecă bolnavii, eliberează pe cei prins, eliberează cei demonizați, toate patimile de care oamenii sunt supuși cad în această atmosferă a rugăciunii. Apostolul Pavel a apelat la lucrul acesta. Frații mei, ca și creștini, aș vrea să înțelegem, închinarea, rugăciunea, apoi credința sunt trei elemente esențiale care pot schimba atmosfera din jurul nostru, care pot aduce schimbări în tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, în comunitatea noastră, în familia noastră. Doamne, dă-ne înțelepciunea aceasta ca noi să înțelegem lucrarea pe care Tu vrei să o faci în viețile noastre. Să înțelegem ce importantă este atmosfera. Cum această atmosferă este ventilatorul care suflă în focul lui Dumnezeu și declanșează putere de vindecare, putere de eliberare, răspuns la rugăciune, intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu în viața noastră. Noi suntem responsabili de atmosfera în care trăim. Eu nu putem să venim înaintea Domnului și să spunem Doamne, în inima mea este o atmosferă de stres, continu. Nu bine să termină un lucru, o circumstanță nefavorabilă, o problemă, vine alta. Un stres continu. Și Domnul se uită la tine și spune, Butonul este în mâna ta. Da. Tu poți regla temperatura la care trăiești. Da. Tu poți regla atmosfera în care trăiești. Da. Începe să lauzi pe Dumnezeu, roagă-te Domnului neîncetat, ia o atitudine de credință și încredere înaintea lui Dumnezeu, să vezi cum se schimbă atmosfera. Să vezi cum Domnul începe să lucreze, să vezi minunile lui Dumnezeu, lucrurile pe care tu credeai că sunt imposibile, devin posibile în această atmosferă de credință. Noi activăm cerul. Evanghelistul Matei a văzut lucrul acesta și a descris cuvintele pe care Iisus Hristos le-a spus. Biserica și apoi redus la cei care compun biserica, fiecare din noi are puterea de a lega și deslega. Frații mei, de multe ori ne legăm la mâini și apoi mergem și ne plângem lui Dumnezeu. Doamne, vezi că-s legat. Dar cine te-a legat? Tot te-ai legat. Prin cuvintele tale, prin atitudinile tale, prin atmosfera pe care ai creat-o. Tu vrei minuni în viața ta, tu vrei să vezi minuni, dar tu trăiești într-o atmosferă pesimistă, tu trăiești într-o atmosferă negativă. Acolo nu se poate dezvolta lucrarea mea unde este necredință, unde este un stres continuu, neliniște, îngrijorare continuă. Amintiți-vă de pilda semănătorului când Iisus Hristos vorbea de cele patru categorii de terenuri în care a fost semănată sămânța. Și era o categorie unde, reprezentată de spini și mărăcini, sămânța a căzut acolo, dar datorită îngrijorărilor lumii acesteia n-a putut să se dezvolte. Și era sămânța cuvântului lui Dumnezeu, care este plină de putere. Îngrijorările, problemele blochează puterea cuvântului lui Dumnezeu. Degeaba începi tu să rostești cuvintele Domnului și vii cu versete biblice când tu te îngrijorăzi și tu nu ai încredere în Dumnezeu, nu ai încredință fermă și nu ai atitudine de așteptare ca Dumnezeu să intervină și să lucreze în viața ta. Tu ai puterea să schimbi atmosfera din jurul tău. Al treilea lucru pe care aș vrea să îl înțelegem în această dimineață privind atmosfera este de fapt un mod în care noi putem schimba atmosfera din viața noastră, din familia noastră, din biserică. Noi putem schimba și în fiecare duminică noi putem crea aici o atmosferă profetică, o atmosferă a prezenței lui Dumnezeu, pentru că unde doi sau trei sunt adunați în numele Domnului, el este prezent aici. Noi trebuie să simțim această atmosferă. Noi trebuie să o realizăm. Și aceasta se face numai prin credință. Cum putem să creiem o atmosferă de cer? Cine n-ar vrea să trăiască în atmosferă de cer? Aș vrea să ridice mâna sus. Cine n-ar vrea? Fiți foarte atenți. Toți vrem, așa este? Toți vrem. Haideți să vedem cum putem să facem șapte pași în a trăi în această atmosferă de cer. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să acționăm prin puterea de a lega și dezlega pe care ne-a dat-o Isus Hristos. Să legăm orice duc de îngrijorare, să legăm orice putere și manifestare acelui rău în viața noastră. Să legăm sau să deslegăm lucruri care ar trebui să fie deslegate, acele izvodiri ale, ale minții care ne leagă mâinile, care ne leagă trupul nostru, să le deslegăm. Apoi să deslegăm puterea Duhului Sfânt să lucreze în mijlocul nostru. Frații mei, când Duhul Sfânt lucrează, în biserica primară Duhul Sfânt a lucrat și când Duhul Sfânt lucrează, oamenii sunt convinși de păcatul lor, oamenii se întorc la Dumnezeu, puterea de mântuire a Lui Dumnezeu este activată și în această atmosferă Dumnezeu poate salva sufletele. Haideți să deslegăm puterea cuvântului lui Dumnezeu și să credem că cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. Că acționează în vremurile de astăzi așa cum a acționat în vremurile Bisericii Primare. Haideți să ne folosim de puterea delegată pe care o avem din partea lui Isus Hristos pentru că Isus a spus: "Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Și acum vă deleg vouă, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură." Frații mei, această putere a lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu trebuie să ne caracterizeze pe fiecare din noi. Este important lucrul acesta. Să înțelegem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 Și apoi atmosfera de îngrijorare se schimbă. Se spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, versetul 6, Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. De la o atmosferă de îngrijorare ajungem la o atmosferă de pace și liniște. O, Doamne! Lucrează cu puterea ta divină astăzi în mijlocul nostru. Desleagă orice legături nedumnezeiești și fă pe tine și pe cei din jurul tău liberi pentru Dumnezeu. Al doilea pas. Intră în unitatea bisericii. Nu sta izolat. Nu fi doar un spectator și înțelege că și tu poți influența atmosfera din biserică. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă să ne întâlnim cu toți împreună și lucrul acesta noi l-am fixat duminica dimineața. Venim înaintea Domnului și ne unim ca biserică și am vrea ca fiecare persoană care vine în locul acesta să intre în unitatea bisericii. Să nu stea pătușă și să zică, nu să vedem ce se va întâmpla astăzi. Hai să vedem cum vor cânta, hai să vedem cum va vorbi, hai să vedem ce greșeli vor face, gramaticale, de notă muzicală sau... Frații mei, Dumnezeu nu ne cheamă să fim spectatori. Da. Dumnezeu ne cheamă să fim termostate. Da. Fiecare să venim cu aportul nostru și să influențăm atmosfera de aici pentru ca prezența lui Dumnezeu să poate să fie în mijlocul nostru. E o condiție ca Domnul să fie în mijlocul nostru, să ne adunăm în unitate în numele lui Isus Hristos. Și când realizezi lucrul acesta și intri în unitate, nu mai e spectator, nu mai ești izolat de biserică, ci tu ești un ventilator care suflă în focul lui Dumnezeu și temperatura, atmosfera se ridică, Dumnezeu își poate face lucrarea, Dumnezeu atinge pe oameni care au fost tari de cerbice, oameni Așa cum a fost Saul, Domnul se poate atinge de ei. Ei poate schimba. Patimile și viciile lor cad. Îmi spunea o soră când mărturisea pentru botez săptămâna trecută. Spunea, am vrut să mă las de fumat. În momentul în care am luat o decizie, nu mai vreau să fumez. Domnul a intervenit cu puterea lui și mi-a dat această putere și din momentul acela n-a trebuit în mod progresiv să las ca nicotina să se scurgă din organismul meu. N-a trebuit de la trei pachete să ajung la un pachet și apoi la câteva țigări. Nu, dintr-o dată. Rații mei, Dumnezeu intervine cu puterea lui în momentul în care noi ne punem la dispoziția lui și suntem gata să intrăm în atmosfera lui Dumnezeu. Ia o atitudine de credință și așteptare. Crede că Domnul este prezent. Pe baza cuvântului, unde doi sau trei sunt adunați în numele meu. Eu sunt acolo. Știți dumneavoastră că credința vede ce alții nu pot vedea? Credința experimentează ce alții nici nu pot visa. Credința activează puterea lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu au loc într-o atmosferă de credință. Nu trebuie să te rogi mult. Ați văzut rugăciunile lui Isus Hristos? Ați văzut cât de lungi erau? Atunci când s-a rugat pentru mulțirea pâinilor, atunci când se rugat pentru bolnavi, erau tare lungi. La întâlnirea cu adulții învățăm să ne rugăm concentrat și la subiect. Rugăciuni scurte, rugăciunile în public, în mod special când le faci, trebuie să fie scurte, ne-a învățat Iisus Hristos, dar într-o atmosferă de credință. Și când Iisus Hristos s-a rugat peste bolnavi, bolnavi au fost vindecați, duhurile i-au părăsit. Puterea lui Dumnezeu a intrat în exercițiu. Noi putem face lucrul acesta? Haideți să facem o aplicație. Avem o soră, care stătea aici în față, pe nume Melania. Am fost trăfulgerat de vestea pe care am primit-o, că este în Bruxelles, în spital. Discutând cu soțul, soțul spunea, decizia medicilor este, noi nu putem face mare lucru. Mână de om nu poate ajuta. Dar mai există o speranță. Mai există o speranță. Frații mei, noi avem experiențe cu Dumnezeu. Sunt și alte biserici care se roagă pentru Melania. Dar în această dimineață aș vrea să venim înaintea Domnului. În această dimineață aș vrea să activăm credința noastră. Să vedem ce alții nu văd. Să infirmăm deciziile medicilor, să experimentăm ce alții nici nu visează, oameni care zic este imposibil. Mână umană nu poate lucra aici. Sunteți gata să venim înaintea Domnului și să cerem intervenția supranaturală a lui Dumnezeu? Frații mei! Dumnezeu poate lucra la distanță. Eu am această experiență cu soacra mea. Și văd ori de câte ori o întâlnesc minunea lui Dumnezeu la o rugăciune simplă. Vă spun sincer, nu știu dacă s-ar măsura credința ce unitate de măsură, dar știu că a fost mai mică decât în grăunte de muștar. Pentru că știam decizia a trei medici care au spus, două o săptămâni și se duci. E împânzită de ganglion. Și când medicii la Cluj au constatat, se vede locul ganglionilor, dar dumneata e sănătoasă. Frații mei, aș vrea această minune să se întâmple cu Milani Melania. Amin. Aș vrea ca Dumnezeu să meargă acolo în spitalul unde se află în Bruxelles și să-mi pună mâna lui de medic și să intervină cu puterea lui. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să o ducem pe Melania înaintea Domnului. Să ne rugăm cu toată credința și să cerem intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Haleluia! Haleluia! Da, Doamne, venim înaintea Ta în această dimineață, Doamne, cerem. Cerem puterea Ta de vindecare, Doamne. pune puterea sângelui Tău, Doamne, peste boala ei, peste trupul ei, Doamne. Atinge-o Tu, Doamne. În aceste momente, Te rugăm, cercetează-o acolo în spitalul unde se află. Intervină cu puterea Ta, Doamne. Activiază credința noastră. În numele lui Jesus Hristos, îți legăm orice drept pe care l-ai avut din astăzi de a acționa la nivelul grupului ei. Oh, genadia sa va la captură, simia ta. Ce comela s-i dat la diagon. Ce l-am dat la sa Activăm puterea ta, Divine Doamne. Te cerem. Da, Doamne, îți mulțumim Că Melania este în mâna Ta Îți mulțumim, Doamne Că voia Ta se va face în viața ei noi cerem vindecare, noi cerem sănătate, noi cerem, Doamne, să-i lungești zilele ca ea să te poată mărturisi pe tine. Facă-se voia ta în viața ei, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Haleluia. Ocupați locurile. Al patrulea pas. Nu accepta limitările și minciunile celui rău. Frații mei, noi suntem oameni normali. Față de alții, noi avem niște facilități în plus. Dar Iacov ne spune despre Ilie. Că noi rămânem mirați. Mă, cum a putut Ilie... Să închidă și să deschidă cerul. Cum l-a ascultat Dumnezeu? Ăsta a fost un om sfânt. Știți ce spune Iacob? Și am toată convingerea că a fost inspirat de Duhul Sfânt când a scris aceste cuvinte. Iacov ne spune că Ilie a fost om ca și noi supus slăbiciuni. S a celor S-a supărat Poate o fără nervos, poate o vorbi și ce nu trebuie în anumite momente. Poate când Domnul i trimis corbul să-i aducă de mâncare, poate că o zice, Doamne, dar n-ai găsit o pasăre mai frumos. Chiar corbul ăsta, nu știi că umblă prin mortăciuni, aduce infecție. Nu știu ce o fi el, eu așa aș fi zis. A zis. Doamne, dacă tu poți și păsările cerului te ascultă, trimite-mă un porumbel alb curat, ca să mă îndrăgostesc de el și să mănânc cu poftă. Frații mei, Ilie era supus acelora slăbiciuni ca și noi și s-a rugat Domnului. Și Domnul a închis cerul trei ani și jumătate. Și apoi s-a rugat Domnului, Doamne, deschide cerul să ploaie, că sărăcia-i mare. Și Domnul a deschis cerul. Frații mei, România are nevoie de oameni obișnuiți, dar de oameni care se roagă. Frații mei, ne-am obișnuit, am acceptat atmosfera de sărăcie. Am acceptat criza. Toată lumea zice, ok, sunt termometru și eu, nu acționez cu nimic. Frații mei, haideți să intrăm înaintea Domnului! Să ne rugăm pentru parlament, să ne rugăm pentru guvernanți, să cerem pentru fiecare ministru, pentru președintele României, Doamne, dă-le minte și înțelepciune. Nu-i lăsa să mai facă greșeli. Trezește-i, Doamne, dă-le soluții, Doamne. Sunt în parlament 50 de parlamentari care se roagă în fiecare săptămână înaintea lui Dumnezeu din toate denominațiile. Vine înaintea lui Dumnezeu, spunea copilului Dugulescu care e în parlament. L-am auzit, fraților, rugați-vă pentru noi. E o luptă aprigă care se dă acolo. Ei se luptă, ar vrea să schimbe multe lucruri. Dar rugăciunea ta poate deschide cerul lui Dumnezeu. Rugăciunea ta poate influența pe cei care votează să nu mai voteze legi nedrepte. Frații mei, ca și guvernanții pe care îi casificăm, cum vrem noi! Și noi suntem vinovați, pentru că suntem termometre ale sărăciei și ale crizei și nu suntem termostate. Mă rog ca Domnul să binecuvânteze pe fiecare persoană de aici, să acționeze în puterea lui Dumnezeu! Nu acceptați limitările voastre! Fiecare persoană este importantă înaintea lui Dumnezeu. Fiecare persoană din biserică poate acționa atmosfera de aici. Poate schimba într-o atmosferă de cer. Să nu te lași și să nu acționezi sub Duhul de învins, ci sub Duhul de învingător, victorios. Nu fi pesimist, ci fii optimist. Nu asculta acuzele diavolului, pentru că el este acuzatorul fraților. Ascultă glasul lui Dumnezeu care îți vorbește. Al cincilea pas, ascultă vocea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îți vorbește profetic, dar îți vorbește direct la problemele cu care tu te confrunți și îți dă direcție și îți dă soluții pentru a rezolva problema. Concentrează-te la Dumnezeu, nu la circunstanțele și problemele cu care te confrunți. Ascultă și așteaptă ca Dumnezeu să-ți vorbească. Al șaselea pas. Păstrează o atitudine de închinare, de adorare, de reverență înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul este Cel care vrea să meargă înaintea ta, nu te băga înaintea Lui. Salmul 68, versetul 4. Cântați Domnului, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele Lui. Bucurați-vă înaintea Lui. Haideți să trăim această atitudine, atmosferă de închinare, de bucurie înaintea Domnului. Și apoi încredințează-ți soarta în mâna Domnului și vei vedea că El lucrează. Vei vedea că El este stăpân peste lumea aceasta, peste universul acesta. Și dacă poate conduce universul acesta, el poate să acționeze la nivelul vieții ta. Vei zice, cum aș putea eu să acționez și să schimb atmosfera cu care am venit de acasă când ajung în biserică să mă cuplez cu atmosfera de cer de acolo? E simplu, frații mei. Haideți să vă spun... Ce trebuie să facem? Înainte de a veni la biserică, realizează că duminică dimineața trebuie să mergi la biserică și trebuie să fii odihnit. Pentru că acolo trebuie să aduci o jertfă fără cusur lui Dumnezeu, să te închini lui Dumnezeu. Asta înseamnă că la ora 10 cer târziu trebuie să fii în pat. Altfel ești obosit și vei la biserică și caști și nu mai înțelegi nimic. Pentru că asta via deavolul. Să vii la biserică obosit! Pregătește-ți hainele de sâmbăta, ca duminica dimineața să n-ai ispită, că nu-ți găsești pantalonii sau rochia. Și apoi, pentru că nu-ți găsești pantalonii și rochia, sau nu ți-ai călcat de sâmbătă, vii și întârzii și cum ai ajuns aici, ai văzut cum a început închinarea, Domnul lucrează cu putere și tu se simți vinovat. Mă, uite, am buctat-o și în duminica asta. Nu mă pot cupla. Ei sunt bucuroși, eu sunt supărat, intrigat. Am pus vina pe mama, am pus vina pe tata că nu mi-au făcut pantofi. Apoi, rezolvăți problemele pe care le ai înainte de a veni în locul acesta. Ca să vii cu inima curată. Ei vedea cât de ușor poți să intri în rugăciune și în chinare înaintea Domnului. Planifică să fii la timp. Nu fix, că tramvaiul întârzie. Diavolul are metodele lui ca tramvaiul să stea mai mult în stație decât stă de obicei sau mașina să nu spornească sau să fie geam înghețat și să ai nevoie de 5 minute ca să curăți geam. planifică să fii la timp aici. Apoi când vii în casa Domnului, dacă ai făcut aceste lucruri înainte de a veni, când vii în casa Domnului, intră în unitatea bisericii. Înțelege că tu poți să influențezi atmosfera de acolo, că atmosfera din biserică depinde și de atmosfera din sufletul tău. Și la rugăciune vine înaintea Domnului, cuplează-te cu cerul și cu atmosfera de aici. Simte-te parte și un termostat al atmosferei din biserică. Când începe închinarea, vină înaintea Domnului și închină-te în Duh și în adevăr. Așa cum știi că spune Biblia, bate din palme, nu te uita la vecin ce face. Nu lăsa ca atmosfera negativă să te influențeze pe tine. Nu te uita că el e sobru, că e supărat și că vezi Că ceva se întâmplă cu el, că nu poate zâmbi. Te uiți la el, zâmbești? Cuplează-te cu cei care au o atmosferă de închinare, de credință. Unește-te cu ei, că vei vedea, suflând în focul lui Dumnezeu, că începe și vecinul să se încălzească. Și vei vedea că încep să curgă lacrimi, legăturile nedumnezeiești sunt rupte, el din, iese din mudul lui, din starea lui și intră într-o atmosferă prezenței lui Dumnezeu. Apoi, când vine vestirea Evangheliei, este foarte important ca tu să fii ochi și urechi, să vezi ce face, să asculți vocea lui Dumnezeu și să fii cuplat cu lucrarea lui Dumnezeu și să spui, vorbește Doamne, că robul tău ascultă. De-aia am venit aici să-mi vorbești, Doamne. Mă concentrez la Tine, nu la ce fac alții, pentru că aștept în această dimineață să-mi vorbești, să te atingi de mine. Vei vedea ce se întâmplă. Știți ce se întâmplă? Când vei face lucrul acesta, vei pleca din biserică în această atmosferă a prezenței lui Dumnezeu. A faptului că Dumnezeu s-a vorbit, că Dumnezeu s-a atins de tine și nu vei putea tăcea. Vei ajunge acasă și vei zice, bă, mai bine veneai la biserică decât să stai acasă. Că n-ai făcut mare lucru. Tu ai crezut că vei face nu știu ce și nu știu cum. Mare lucru n-ai făcut, dar acolo a fost prezența Domnului. Domnul mi-a vorbit, Domnul mi-a cercetat, am stat în atmosfera Domnului și m-am încărcat. Sunt plin de putere, sunt gata să încep luni, să port o luptă spirituală și să schimb atmosfera de la locul de muncă, din familie în continuare, din cadrul social în care sunt. Domnul mă împuternicește pentru aceasta. Și am toată credința că Domnul este cu mine, că El a spus lucrul acesta. Frații mei, dacă ați uitat pașii, dacă ați uitat alte și alte detalii pe care le-am spus în această dimineață, aș vrea să rețineți, tu și eu suntem termostate pentru atmosfera de cer a Lui Dumnezeu, din sufletul nostru, din familia noastră, din biserică, din societatea în care suntem. Domnul să vă dea această putere, să schimbați atmosfera negativă într-una pozitivă, Prezența lui Dumnezeu să vă însoțească oriunde veți merge. Haideți acum să ne pregătim, pentru că va trebui închinarea a fost curtată. Închinarea, la început, ați văzut, am cântat numai patru cânteri. Știți de ce? Că la urmă vrem să cântăm încă două cântări. Vrem ca fiecare să contribuim la atmosfera din care vom pleca și pe care o vom lua -o cu noi acasă. Aș vrea să vină trupa de închinare și să intrăm în această închinare înaintea Domnului.